Bismilla Si ku ngaran wala ama saling gagaw ama Ya ayyuhal muddathir muddafir hey nabiya ku kulu um fa anzir. Pamayan degg ka nagu ka pa makaekteyar Waba kafakabbir Busukad na nakan na sila angka Wahial tahir Gusunditar naka na sotiang ka Gusum marsik na paawataning ka Wa Budi ka pemumegay sa pantag sa kaba Guma ka pantag ku kad na naka natigre ka amai ka iupen susangga kalah fadhalika yawma idhi yawmun 'aseer nagitu man sa alunganu tu ialunga na margun ta'al alkafirin ghayru yasir seekum si yang mangungkir kana abal mabud zawni wa man khalaqa wahida Butawani akungka agusuta wa inad ngkau atawan-tawan Waja'altu lahu malam mamduda Gu yang ku sabagian yanatamu kamadakal Wabanina syuhuda Gu mangawata akipa kamamasa Wama'hatu lahu tamhida Gu piaka pangundaya aknu sesampurna akka Mayatma'u an azid Uryanya ya may inamiya na kauman ikurun Kalla innahu kana liayatina ayatina anida Didno to Kamata'a naskanyan na mayabalui si ikumang ayatami ya sumasangka Ta'urhikuhu sa'udah Ipaliwag tak nun suka hu fakkara wa qaddar mata anaskaniya gumi takdir fa qutil kayfa qadda. napi murkaan manaya iki takdirian tumma qutil kayfa qaddar orianya an, manaya iki takdirian tumma na orianya namiyangi lalai tum وبسر. Orianian namia karim menggukumir. Tumma adbera wa stakber. Orianian natumia likud gumian nakabur. in haza illa syahrui yuthar. Napi teroian. ungkaya inun tanah Agi imit tanana. In haza Dekung dakung kaya inunta nakateru manusia sa uslihi saqar pakasul bus kanyang kunaraka sakar, ku sakar. wa adra kama saqar na antawa ai mi akan dur kau antuna ai na raka sakar la tubqi ada apelambe be'anian gude a imbe gakian lawahatul lil basyar tutung kukoben علَهاتِ الساعة عش tagwan sa Apollo agus وika وما جعلنا أصحابًا النار إلا ملاائك وما جعلنا عدتَهُ إلا فنة للَّين كفرول يستطين الذيين الكتاب وويزدد الذي آ آل Nada يُظل اللههُ مش وَه مش ku naraka arwar ko mga malaikat. Gude akiaten 2 miku hitungan niran arwar setepengkosera nami mangongker kaan makatangket supia megeun ku kitab guan makapaguman sumya maratia saparatiya guandi kapaparampangi supia megeun ku bagus sumya maratia guan, guan mater oserana kiyata guan iran sagede menagu sumya aanto na piak anta panwala sangkai ibarat lagid manutua kandede gawal laku tawakabayan kukaturuan yang Nada matau kumanga tantara ukad na nakainuntaskanian. Nade asalha saya arwar sapana nadem arku manusia. Kallawal qamar Ibet ku ulang walail id adbar Gusu e igira ake pos. Was subahi pita igira amliwanag In na la ihdal kubar nadhiran lil bashar mata anaya atitu isa amala ai pempaka iktiar manusia liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar sikutawakbirkan umangunakuna u dina pempaka ore kullu nafsin bima kasabat rahine oman ginawan asand kupingalubqian illa ashabal yamin inunta sumangatau kawanan fi jannati yatasalun an al mujrimin kasi si e kumanga surga giiran pamagisean So mga ba-radusa Ma sa fi saqar Inu kanuh pekasul kunara ka saqar Qaalu lamnakum inal musallin Ism bagiran. Da kami mabaloo yapad ko mga ba-rasam bayang Walamnakun ta'imul miskin Gudoh kami mabelu ya pemugei sapangenengkan ku miskin. Gumia belui kami ya pemerak, apendup pemamerak. Gumia belui kami ya gimipakam buku swalunga nakapamalas. Hatta taman samya katali ngumar kami suka pakatang ke degi yutu suka patai na dikiran makang gaya guna sapaatuk pemanfaat tamalahum anit tadhkirati mu'ridin na na'a na ai mapembagian niransa kata tali kujiran kopanana dum ya Lagi doba siran manga kemarap upama laguy. Apia laguyang nyan suari mo. Bal yuridu kullum ri'im minhum ay yu'ta sohfan munashyarah. Kena kakabaya u umani sa akhirat sama ngasorata Maka kaya tapu unku Allah Kalla Balla ya khafun al akhirah Didnu tu Kena kadi akhirat Kalla Innahu tadhkirah Sabna ramataanagiya Quranaya Napananadim Faman sya Adhakarah Nasa tawa kebayaan apa nana demenian utuh oh, Nada apa kata demikiran ini nuntasakabaya Wallah Sekani ini patut tak ikhlek Gu patut tak maaf